A'udhu billahi min ashshaytaman rajim Bismillah arrahman arrahim Inna alhamdulillahi n'a ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seji'ati a'malina man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiyah lahu wa shahadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Vitore falënderimi absolut i takon vetëm Zotit Allahu xhellahu ala për shëndetjet, bekimet dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Qofshim i më të mirën dhe zotëriu në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të dorëguarën dhe të dashurën tonë, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë muslimanët të, të cilët e ndjejnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Sonte me lejen e Allahut xhellahu ala, ndalemi me një tematik tjetër me një titull tjetër duke u nis nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cënë shnua Imam Muslimi ka thënë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ed-dinu nasiha fia është këshill thëja është këshill qal ya rasul allah liman than o i lrguri allah për kam dhe për Allahum, për të dërguarin e ti, për imamat e muslimanve vëdhesit e tëre, dhe për muslimanët në përgjithsi. Dhe duke uniz nga kjo fjal, djetarët në një për e komenteve të këti hadithi, kanë thanë se nuk e gëziston thyrje, as dha vetë, as udzim, as koshil që ajeb ja dikujna, dhe as gjdo që ajefron ja prej fejes, nuk ka efektin e vetë, Prefes, nëse në ta nuk është në gjira e nësi hatit, nës, nuk kafrim këshile. Nëse ati qka i folë ti, nuk e ndjenë që po do me i bo mirë dhe po do me e këshilue, ajo bjenë. Andaj për nga mire, alej i salatu e selam, e ka rrumbullaksu në dy fjalë, e dinu nësi ha, feja është këshilë. Në ligëratën e kalume, folëm për një dialog me s'dy djetarëve të mdhej, të shekullit të dy dhe të, të trejtë. Ajo është hoxha i madhë, shekikël belkhi, edhe mëzën si ti hatim el-asam, dhe i përmendëm dialogët apo dialogën mes këtëre dëve. Sonte, me lejën a Allahut, dëndali me një përësi tjetër, me një këshil tjetër, të një hoxha të madhë të muslimanve, për imamave të daluar të këti umeti, të cilën e ka lafdruve dhe ka fol shumë mirë për ta, hoxha i madhë, shekhull islamë, i bëtejmije, rahmetullahi aleyhi. Kjo fletushk, kjo broshur e vogël, të cilë në keme paraneve, para është e duhur, kanë thandje tartë, që të mbaje me veti gjdo prind. Gjdo i ri, që të sinon mu martu në të ardhmen, gjdo njeri i cilë e dëshiron khajrim. Islami, fej Allahu Gjelluala, Kujdesat për fëmijën para se nuk kujdes për të madhin, nga se fëmijët janë e ardhmja e tëmdhëve sot. Nëse dëshiron me parashikue se si kanë me qen furymë e gjeneratës pas neve, vetëm shikoje se sa i jot dhe sa derdhët edukim mbi fëmijët tonë. Si duash ta shikosh, se si kanë me qen gjenerata e ardhmë, vetëm rishikoje një herë mirë dhe shqyrtoje sa edukohen fëmijët Duk e fillu për e atërë dhe sëtë kanë fëmi Duk e unisë nga ki hadith Hoxha e bulfaraj Gjemaluddin Abdurrahman Ibnul Gjozi Jo i bënkajim e lgjozije Ibnul Gjozi Ky ka thonë për ta Shekhu lëslam ibnu Tejmije Ka qenë për e djetarëve Gjigantë të Irakut Të Bagdadit I ka shënu e thotë I ka mëgjetë të shënuara Me dërshkrym me dor shkrim nga vet hoxha alf kitab 1000 libra e mbërmend se ibn el jozji abu abdur abu el faraj abdurrahmani ka shkruar 1000 libra 1000 libra thot ibn el jozji thot dorë mia e kanë pranuar islamin sa 20000 kristarë dhe jehud 20000 Shikonë në numërin 20.000 e të kaluarën, kur kra të krahasot me numërin e përgjithshëm të banorëve të tokës sot, i bjenë shumë. Sot janë 7 miliard, e 3 400 milion, kjo logaritet me milionat të sot shumë, në kona atë, atëshmë, e kështë të më rratë. Dhe thot, i e kanë përanu e pendimin, para durëve të mija, 200.000 njërëzë. 200 mijë ignorant, jahilaç që ka i quajmë neve, të paullzum prej muslimanëve, e kanë pranuar 200 mijë në Durtemija. Ky është Ibn al-Jawzi, dhe këtë përmend edhe Imam al-Dhahabi. Prej këtyr 1000 librave e ka dhënë një fletush këtovogën, të, të cilën e ka titullu Leftatul Kabid ila Nasihatil الولد. Ka thënë kthimi i dashurisë Apo, kërkesa e mushkërije së teme për ta këshilu e djalin tem. I ka pas hoxha dikun dytëra di mëtë fëmi, që gjithë të përmenin se e këmlu të Allahun me mi midhan dhëtë fëmi. Mirë po disa prajtore ka në vdekë, dhe shumimi disa prajtore ka në vdekë. I ka në mbejt dytë jemë edhe tri qika. Djali i parë i ka vdekë duke qenë i vogëlë, në moshën e rejë. Pas taj, e kalu të allohën mi dhonë shumë fëminë, dhe ja ka dhonë dhjetë. Prej tyre, dy për e meshkujve, njëri prej tyre është bo djetarë, dhe e dini se kje e ka kryu shkollën të cilën baba i bënkajimit ka qenë kujdestarë, apo? Kure përmenëm të i biografia i bënkajimit, se i bënkajim e ka, ka, po? ka titullin Djali i kujdestarit, mutevelijis të gjamis i bënil Gjauzi. Ketë gjami, kush e ka ndrejqë? ai kanë drejt gjali dhe diali këtij hoxhës Ibn el-Jauzin Yusufi etash ky Yusuf vësht bojëetar por një prej dendve i ka devijuar një prej dendve i ka devijuar atë shumë i ka devijuar derisa ka hinë armërcim me babën e vet atë shumë as ki ka hinë armërcim me babën e vet derisa ja ka djeg librat që mëshpraz mldhën te baba se ka deviju komplet ka shku më njerëz te muzikës dhe më njerëz te ignorancës dhe A kanë batal. E kanë quajtur njerëzit batal në të kaluarën kur e kanë ndosh me cilçut si i kanë si devijum, i kanë thënë batal. Batal do të thonë i pa punë, i devijum, s'ka drejtim. Dhe për idhim do të shka e ka pas e ka shkruajtur këtë libër Nasihatul الولد qeshil për dialin. E nevojë do ta bvojm këtë ligjrat që çdo njerëi i cili ka fëmijë, çdo njerëi i cili në të ardhmen dëshiron me pa islamin të lulzum që dëshiron me pakë nari në muslimanëve, nuk ka tjetër metodë, nuk egziston tjetër rrugë, përvecë se me hedhë farën dhe me hedhë këshilën të këfëmijët në edukimin e tëre dhe në mbjelljen e edukatës islame të ka jojtë cila shpresohet sënë të ardhëmën, më ka në më mirë se sa është sotë. Andaj nuk ka dhe një hoqë që ka shkryt për fëmijën më mirë se ke. Mune me paramendu një njeri cili e kam pranu islami 20.000 krishtar të kajt, 200.000 janë ullëzue, i ka njëmi libra të shënume, në emelejnë Allahu u gjellohet dhe të flasme për historinë e këti veçant, biografia dhe jetëshkrimi ibnil Gjozi. Mirë për sot dhe ndalëm me këtë broshurë, broshurë dhe fletushk e vëgëllë. Hujja thotë, Elhamdulillahi lëdhi enshë el ebel e këpër min të rabë, falëndorimë të të konë Allahu u gjellohu ala, i cilja ka kryu e babën e parë, më të madhë prej dhejët, Ademin, ale i salatu Veselam. vë selam, vë e kërra gjemi dhurrije të huminët të raive dhe e kanë dhirë pasarësin, apo pasardhësit e ti, prej korizit, ju e dini se fara e njërijut, prej të sëlit kryot njëriju prej tek abili dhe kabili ekshtëmerat, prej këte Ademi, ale i salatu vë selam, këto që shkanë lindë prej farës. Kjo farë prej kur del, Allahu u gjellu ala thot, min sujbi vë të raibit, prej korizit, aty formohot, pjesa më e fuqishme e njëriju, andaj dhe njëriju del, pastaj i fuqishme. Thot, falenderimit e kënë Allahot, i cili e ka ngrit njëriju dhe e ka po prej kësaj pike. Ve a da dhe lë ashe, i rabil karabet i vol enseb, dhe dhe e ka forcu njëriju me familje dhe me miqë dhe dhe njëri ju mërtot dhe banë mish nga një anë dhe nga një anë e ka prejardjen e ti ta të falendaroj Allah unë i cilje më ka mundësue me pos ilmë dhe një hurit të shumëta një hurit të shumëta pse falendaroj Allah unë ka të shumë muni me paramëndu të neve të kneve, të nxansat të dijes të o gjalar, të studius, të ilmit mi lezu njëmi libra logaritët, mërtebe, dhe regje, njëmi libra i ka ledzuk, njëmi. Të nuk janë kur gjonë krasim me materialin shka e kanë muslimanat. Nuk... Mirë po, mi ledzun njëri ju njëmi libra i zgjerojot horizont të shumë. Para me ndoni mi shkrujt njëmi, sa të duhet? Andajib një lëgjozi kërë të da përmenim me të historija e këti, se ka thonë, unë e skumlonë me këtebe në një rak, pa i ledzukit libra. Ka fletë me këtebe të shtetit Stëlid is lanat go. Ka fletë në mektebe. S'ka lën libër pa lexuar. Një mi i ka shkruajtur. Mja vën diku na këto në nitë hoqës, veshim iljozi thon lexoi, tani jetës unë lexon. Në kohën e sotit duke e mot dhe duke bë bilancin e njerëzve. Andaj, to da falenderoj Allahu on jallu wala, për këtë mirësi të madhe. Vu ahsana tarbiyati fi saba, t'i Allahu më ka mundsu më bë tarbije për fëmijëri. Më bë tarbije për fëmijëri dhe do ta përmendë në fund të këshillës djalit vet kujt i thoja kujdes o djali jam se na jena prej familjes së Ebu Bekrit, do të thosht prej familjes së Ebu Bekrit, Kurayshi është prej Kurayshve dhe është prej familjes së Ebu Bekrir Siddikut. Andaj ku ta këshilloi djalin e vet thot ka dal kujdes se mos ia merr ftirën e Ebu Bekrit. Radiyallahu anhu wa arda. Pastaj thot, "Wahfidhani fi shabab, më kërujt në rini. Nga se të la përmende, se djali ti, kur ka qenë para përburtetit dhe para pjekuris, ka qenë i mirë. Kam su kuran, kam su sunet, kam su të babaj vetë. Kam su ilmë. Mirë, po kur ka kaluë e në moshen madhore, ka dhe vjue. Dhe është përvluë e shumë, i mdil gjozi, se si ka dhe vjue djali. Edhe neve duhet me u përvluë e, kur e shovë me se njëri dhe vjënë. Kur dikush nuk u zohë, duhet me ndje një flak mërënda ne Nga se është djegje e një faktorë dhe një fuqijës brenda muslimande. Brenda muslimande. Shqy do të përmenën e se kur ta të këshiloje gjallën e vetë, thotë të ledzojnë libra të mija. Se thotë të mjaftojnë për këtë ilmin me morë. Për krejtë ilmin me morë. Pasaj thotë, Ua rëzëka një dhurrijetën vë arëgjubi vë gjudihim vë fura thëwabi të dhemka furnizu me fëmi pasardhës shpresoj që Allahu u gjellu ala më shpërbleje për edukimin që ka e mundu me, me jaudan atyre dhe e ka lezu fjarën Allahu u gjellu ala ku ka thën Allahu të barek e vëtar në gjuhën e Ibrahimit rabbi gjealni më qime salati e mindhërrijeti ku ka thën Ibrahimi alai salatu e selam o zotë jem më bën muë fales të namazit e kjo duaja kulmi i, i, i vëprimtarive është namazit Rabbi cikon Ibrahimin, sendinë porçka lutallah, bënë më fal namazin. Pastaj thot umin dhurrieti edhe familen time, edhe familën time. Rabbana wataqabbal du'a, o Zot jam, pranoja lutjen time, Rabbana ighfili li wali walideya wal mu'minina yawm yaqoomu al hisab, ka than o Zot më fal mua, më fal prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën e gjykimit. Pastaj thot emma ba'du, pastaj Këtu emma ba'du për dorët për hyrje në temë, për hyrje në temë. Fe inni lemma araf të sharafen nikahi wa talep e l-eulad. Fe të kure ku mësu se martesë është e vlefshme dhe kërkim i fmi dhe është i vlefshme, duke u bazue në hadithën e pengameri sallallahu aleyhi sallam, ku ka thënë aleyhi sallatu sallam, të zëvë vëgju, martohuni, martohuni dhe shtohuni, Sipëse unë dhëtë indi muke e thirëm bikum, unë dhëtë lafdrohëm para u metëve me juve. Dhëtë lafdrohëm para u metëve me juve. Thotë, khatem të khatmetën e banë një khatme, dhe e luta Allah unë gjelle, gjelle wa Allah. Dhe këtu, sa për informim, Ibnil Gjoz je ka mendibin se është sunet, apo përferuar që njëri u kur të baje khatme, Kër të krije një ledzim të Kur'ani, prej fillim dhe të në barim, me lutë Allahu në gjellë vala. Me lutë Allahu në të barë ke vëtala, për hatër të khatëmës, mi a plëcu do aja. Dhe këta e kamor nga Enes ibn Malik, radhijallahu anë. Thot, e lutë Allahu në gjellë valat, mi jep dhjetëmi. Mi dham dhjetëmi. Sot njerëzit, nga, nga ndikimi i civilizimeve të huaja, Friksonen me lut Allah më dhon mbi dy fëmijë ose tre. Kjo mentalitet i ndrishkur, i çelbur. Ne never do të flasim me rreina Allahu xhelalu ala dallimin mes civilizimeve të Islamit dhe civilizimeve të huaja europiane, amerikane këtu më rreth. Edhe pse na duan një sër ligjëratash me shikues se çfarë dallimi në mentalitet kanë muslimanët çish në ndër shekuj dhe çfarë mentaliteti është krijuar muslimanëve nga qytetërimët e huaja prej frigës së madhe. 10 e ullatë. 10 e kam lutë Allahu 10 në midha. Pasaj thotë, midha Allahu 10, dysa prej tëre vdëqën, thotë dhe nuk më metën prej fëmive me shkuj vetëm një. Këty të së ditja ka kushtu e në sihatin, këshillën, ebu Jusuf, ebu el Qasim Ali, e në nasih. Ebu Jusuf është një Djali cili i kalindhë më vonë, këtu nuk e ka përmend, imam dhe e biu ka thonë, ma i miri i kalindhë më vonë. Ma von. i miri i kalindhë më vonë. Ndërsa ki e bul kasim, ali e nësik, thotë, më kamet mua. Thotë, ndërsa unë e shoftek aj, i jo mërsi, dhe gijim. Ando e thotë, e vendosa që t'ja jap një koshil. Thotë, ra e i të min hunë u atë, tuan an al jadd fi talab al ilm e pashë nuk është serioz në kërkimin e thejes nuk është serioz në kërkimin e thejes te ketabetu lehu hadihi al risala ahuthu biha wa uharrikuhu ala suluki tariqi fa diashruita ket broshure dhe fletush si nasihat ndoshta do ta nxitë edhe pse disa dietar kan thon se ka nxit fare do është interesant ja ka shkruajt ket porosi idealit te vet Musliman ndërshej ku i kanë përfitu për e kësaj libre, ndërsa ajë nuk ka përfitu e. Edhe disa të tjerë kanë thonë, ma vonë është pendue dhe është përmirësue dhe e ka gjithë rrugën e Allahu Tebareke. Va Teala, thotë, duke e posë parasysë se Allahu Gjellu alë është ajë cili jebë suksesin, mirë po une i marë se bejpët, dhe e marat atë që ka ka mundësime morë prej shkaceve, të se të me ka mundësua Allahu të bareke, vëtë e ala, pas të ka thanë, la khadil alimen wëfëk, vë la, wa la murshid alimen adal, thëtë nuk ka mundësime a ja gjithë rrugën, dikush, dikujna, nësa Allahu nuk domja qëllësyt, dhe nuk e devion, kërkan nësa Allahu e udzon. Që do me thanë se, edhe mu kam prej familje se bu bekrit, nësa Allahu gjelluarë të ka shkujtë mirimin, Allahu në rujtë, s'ka kush n dheregja e lartë e familjes ndikim në uzzim Allahu s'ka mitësi familjare më kërkanë te bareke vë te ala pas e ka than fë dhekër in nëfër ati dhikra duke unisë prej fjallës Allahu gjellu ala këshilla nëse këshilla bën dobi ka than fasëm kapëtin i'lem jabunej dhije o dhjalijem sotë muslimanët kanë problem me këtë edukim dhe këtë frim Ju vjen tërpë, kështë të vërtet, ju vjen tërpë me morë fëmijet e të të tëra dhe mi ullë dhe mi thonë o biri em, o di ali em, qështë në fëmijin e vogël dhe mi folë. Allah u gjelona Kur'an në ka të regua, se si muslimanët, disa për muslimanëve i kanë qilu fëmijet e të të tëra, uaj të i lekë emin, mjerë për ty besa, mjerë për ty besa, andaj, duhet me u kuidesë për fëmijet me një kuidesë të veçanë me një kujdesje, të beçan, ka thonë, dijo djali em, jo, wa feka kallahu li, li sëwab, allahu të drejtof në rrugën e drejt, ennehu lemje të mejez ademiju bil aqli illa li ja'melebi muqtada, ka thonë, dije se biri ademit nuk është dalu me mendje, për vetë se për me punu me këtë mendje. Pse e kena mendjen? Vesh me thonë se neve imi njerës, imi bitë ademit, mu lafdrua, mu krenua, jo, Allahu nuk na ka dhëruar me kët mendje të madhe vetëm se më punu me kët mendje dhe mos më punu me ata që është kafshore tek neve, shtazarake tek neve, barku, çuçi e përmandom Mustafa Sadik al-Rafi, ka thonë, "Fama nakbatu al-insaniyyati illa min batnha." Ka thonë fatkësia e njerëzimit ku vjen për i barkut. Për i barkut. Andaj Allahu e ka krijuar njeriu me mendje të lart, barkun poshtë e civilizimet e uje, e rrëtullojnë ta. E nëzirin barkun naltë dhe mendjen poshtë dhe e shken. Edhe e shepë se njëri ju me ndonë vetëm se me epshë. Si të këtë epshë dhe le vërditë të kaj, mirëshë, nuk ka le vërditë të shken. E Allahu gjelluar dhe thotë se në këtë nderu me mendje, me përdolë ta. Fa stahdir aklek, mbaje prezent mendjen të anë në vazhdimësi. Mbaje prezent mendjen të anë në vazhdimësi. Va a'mil Fikra, dha të përdorë mendin tonë. Wakhlu bi nafsik, dha veçoju me veten tonë. Veçoju me veten tonë. Njeriu ka nevojë për mu veçue. Për mënyrë të vet, e kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kattru dhvite para pejgamberisë, sifat e pandarit i pandari cilin ka thënë vetmia. Vetmia, a do shikone se kitë këto këshilla janë të nxjeru nga hadithe. Ka për elitarët ka thonë çdo fjalë ktimë mort gati Muina mi shtu hadith, nga se ka qenë muhadith, duke qenë dhët vjeqare ka mësue Musnejdin e Mahmedit, katër dhët mi hadithe, e ka mësue Kur'anin duke qenë i vogël. Kur ka dalë prej Burgut, nga se Ibnil Gjozi, autori i librit, ka jetu e 87 vite, ka linë në vitin 510 të Higjërit dhe ka ndrujet në vitin 7, 597, 597, Kër është burgos duke qenë plak, nga se ka pas probleme me khalife në asajkohe, kër ka dal i ashtë, dhënë si ti, Ebu Jusuf, është bo alim, dhe është bo i njërë në kërrajetit të Kur'anit. Kërë në mendojnë, kër ka dal prej burgut në bas të të dhëtë viteve, pas të të dhëtë viteve, ditën e parë që ka dal, ka shkute gjali vetë në më mësua kërrajetit të Kur'anit. Minjerë, prej më burg, drejtë Ana ka ka e kapurme. Ka thënë unë kam një ambicie ka ka që nuk e xej këtë qytetin. Për vetën e vet kur ka fol, ka thënë unë kam çast i vullneti për punë që nuk e xej në këtë qytetin çat vullnet. Tal vete diçka vjet. Të thot çdo nat në burg kumbohatme. Përveçse në surën e kum lexua për imurzijës. Ka thënë celot kanë surën e Jusuf. Se sura e Jusuf flet për ndarjen mes babës dhe fëmijës. Ka thënë surën e Jusuf se ne kum lexuam për pikëllimit të madh se ka qenë burk, djallin jasht e kështu mëra andaj, këto këshila uge e ka dhamë bazuar në hadithet e për nga merit sallallahu aleyhu sallam thot të allan bit delil ennehu, enneke makhlukun mukellef thot dijo djalli jam së ti e një krijes e cila është ngarku me detyra është ngarku me detyra u enne alejke faraida enne te mutalebun biha ka thonë tiki farzët e cilat kanë më të lip një ditë për i ditë dhe Shikone, farat e para, ndjelja e partë e fëmiju, ki farze, t'i li pa la u gjellohana, jo si është e njohër të kneve, mu bo domaqin djala, po, mu kon i vishën për prindin, nuk i ka thonë këshirën muë, këshiri farzët, i ka thonë bëhu i vishën njërë përve të vetën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Andaj, Allahu Gjellewala ku thot Ja ju helledhina amenu ku emfusekum Vë ehlikum nara Ojtës e të keni besu Ruajnë e vetë vetën dhe familin e juve prejzjarit Aliju radhjallahu anë në komentin e këtja jetë Qa ka thangë Ka thangë allimu emfusekum vë ehlikum Kajra Ka thangë mësonja vetës dhe fëmive Kajrim Për nga meri sallallahu aleyhi sallam E ka mor një ditë Fatiman dhe i ka thangë Ja Fatime Oj Fatime Ti e bia ime ka thon li prej mua për kësaj pasuri çka të kam këtit jam çka të kam mundsi me dhant jam ka thano valakin anti di nafsi kimin anar vela ugni anki min allah shai'a ka thon sa i përket zjarmit të botës tjetër ruaje veten vet se un nuk muj me të bë dobi kur gjë ja ka dhën adresën mos më të skumen jashtë i e çika e pejgamberit e nesën të ardhmen ti kim pas dë një privilegj jo jo jo, jo. ruaje veten vet Ana i prindi, e këshilon djalin, dhe e këshilon fëmiju, dhe e këshilon të tjerot që të kënë kujdes për vetë vetën e vetë. Shka na i bandobi neve këtu të gjamiës, nëse i këshilojmë të tjerot edhe në fund neve nuk shpëtojna. Shka na i bandobi? Sikur që ibnil Gjozi, një ditë prej ditëve, ka qenë duke majtë ligjaratë dhe ka po, që ka po funin njërzve. Shumë kanë prezentu në Irak, qiteti madhë, Bagdadi, ka qenë bazamenti qitetrim dhe i ka këshilu edhe kanë filu krejt me qajt dhe e kanë dërprejt li ka e ligëratën dhe kanë shku në shpi e kanë shku në shku në zonë sa oqë pëse e ndërprejt e ligëratën e thotë e pritëm dheri sa u qecu prej të kajtëmës kur u ndalë nuk janë shifësha njëzë dhe fundit ku janë të ngulli ligëratë thotë vetëm shkoj me një një një sendë para me ndo ketë këto me hinë gjenët mu me më, më, më thonë Allahu gjell kretë mi këshilu, kretë mi drejtu, kretë mi përmirësu, në vend, në fund, me dështua. Andaj për nga meri, sallallahu aleyhu sallem, shembulin e munafikut, e kasjel, si kur shembuli i qirit. Djegët për veti dhe ju bandë rrit të tjerëve. Djegët për veti dhe ju bandë rrit të tjerëve. Kështu nuk duhet me qenjëri ju. Allahu u gjellohet e ka dhamë, e në fu se kom njëherë, një vetën, pas taj të tjerët. Wë enë l'melekejni ju hësianil edhfadhaka vë nadharatik. Ka dhëndi jo birë jam se dy me lachët ti logaritin dhe ti shënojnë shprejjet e tua vë nadharatik dhe shikimet e tua. Dhe shikimet e tua. Wë enë ndhësë l'hajji khutahu ila dhe e gjelit dhe dije se frimëmarjet e njeriju të gjallë, frimëmarjet e njeriju të gjallë janë drejtu drejt e gjelit të ti këto frimarje të cilat neve i marim drejt ku janë drejtu drejt varët drejt varët dhe janë drejt për fundimit u e mi këdaru lepëthi fi dunia në kalil ka thënë dije o birë jam se qëndrimi në këtë dunia është i pakt me ta unë kalil ka thënë Allahu gjellu ala dije se kjo bot është e pakt është e vogël u e lë hapsu fi lë kuburit tawil dhe qëndrimi dhe Ndeja në varë është i gjatë. Andaj njëri prej Selefit dhe shumë prej tëra i ka thonë vedvetës zgjohu dhe falu, natën. Dhe ka pot në mbelit e vedvetja. Dhe ju ka fletë. Ka thonë, çka ki jo nefs? A nuk të mjafton që i kime fletë në varë me vite? A përgjum e ki? Që ta kishë përgjum, ka me tarë ko, a kime fletë shumë në varë. Në varë ko, gjumë, që që ka përmenë Allahu të barëke u e të arënë në surën jasin, që banor të varezave këtë rinjallën, që ka thonë, kush në nëzëri min mërqadina hadha, kush në nëzëri pri këtë të venit të gjumit, gjumit madhë, që që saj, si të kishë për gjumë, ka thonë ki me fletë, vjen koha për me fletë, që që që që puno, që dhe au këtë vizohu, pasaj ka thonë, wale well, athabu ala muafakatil është i dhemë shëmë nëse i shkonë për shtati qefit tanë. Epshit tanë. Nëse na shkojna për shtati me epshët e tona, që ka pason? Ka pason dënimi. Pason dënimi. Dhe Allah u gjellohanë nuk i huqë fjallë të tina. E mbanë premtimin. Ajë cil i banë mirë, ka me gjithë mirë. Ajë cil i banë keqë, ka me gjithë keqë. Dhe ejë në ledhë dhe të emës. Ka thonë, ku a lezeti i djejshmit? Ku është lezeti i, i dje e parë dje, e parë parë dje, e kështu me vitët e tua, që tash në këtë kohë, vështu i, ku janë lezet shme, lezetet të djejshmit qëpa lezetit të ndje, a ki lezet sot që ki ndje lezet dje, s'ki lezet kitë që ka metë, ka metë nostalgje e kujtimeve, këtë të këtë a po, këtë të këtë dhe e kemi mojtë një lëgjerat ku e kemi përmenë që Allah u gjelluala e ka emrin el haq, i vërteti a po, i vërteti pse e ka Rezumeja në e asaj të cëndekimi përmend alexënatën e e përmendur se Allahu e ka emrin El-Haq, sa ai është jashtë kohës. Është jashtë kohës. Çfarë do me të thonë jashtë kohës? Jashtë kohës do të thonë se te ai nuk ka e, e kaluara e tashmja e ardhmja. Te na janë vetëm gramatikë mësojnë këto. Qi më perceptu pak. E tashmja, e kaluamja dhe e ardhmja. Po në realitet këto ti sumi ka pas një anën. Në realitet Më thon dikush, "Biem atar të ardhmen, s'munesh." "Atë s'ka ardh." Më dhan prakm at kalumën sonë prek se ka shkuar. Më dhan pakm tashm sonë prek se derisa tu thone tashm ja kalon në të, në të kalumën. Edhe të organ dhan, "Allahu është hak, se është jashtë zamanit, ai është i pranishëm pa zaman." Pa zaman. Andaj e nëse e perceptojin asaj se si menaxhon Allahu se indent se vepron pa zaman, andaj lezet i diheshmit ku me auknace, u shfrive, i heke krejta qefët, e sot, ku janë akole zete, para më ndonë në nakhirat, kur të mirë është në lëgari, për 60 vite qefët, ato qefët ti të kanë barua. Uajllun. Andaj Allah u gjellole ka ndonë, uajllun. Eula, le kefe eula, thumë eula, le kefe eula, në surën e lëkijamë ka thonë, mjerë për tijë, mjerë për tijë, pas taj edhe një herë, mjerë për tijë, mjerë pë Ana me çajin për vetveten nuk është mare. Si dënimi i zjarrit nuk dërohet, nuk dërohet. Edhe ka thonë, kum nat knatësia e djeshmit. Rahalat wa abqat nadama, kashku knatësia do ta kanon pendimin. Kur njeriu ban xhonaç ka vënë ul kokën. Wa aina shahwatu an-nafs, ku është knatësia dhe lezeti nëfsit. Kem nakasat ra'san wa azallat qadaman, sa kokën e ka ulur dhe sa këmbën e ka rrshtitur. Lezaitot nëriu për një lezet e humb Allahu جل alla. وعلا për një lezet për një vajz për një gruaj për një femër për një pasuri për një shtëpi për një vetur për një diçka të vogël për një diçka e cila është kalimtare apo për një sistem të huaj të huaj nuk është i ti ta cëll di gjë tjetër andaj shembulli i sistemit ku ne ve jetojmë është sikur shembulli i atij i cili e hedhin në det dhe i thon çeku i ki peshkit A? me cindra kilometra i fundosët për disa sekunda ata i thonë, që ku i kike peshkit le vërdien, gjeje le vërdien, kështu sistemi demokracisë sistemi demokracisë është si ku njëri cili ashtu ke u fundosë e vinë edhe e këshilojnë i thonë, a i ti po gjithë të peshki i kije pësës pimerë absurd është, el haqë du të me adhuru vetëm Allahun të ebare kjo e teala nuk humbët Allahun për kur dja nuk humbët, asë për fëmijën asë pë sepse Allahu te bareku ve tala nuk, nuk, një cila, adaj, amira, nuk adaj, ka ndonjë shpresë e cila, adatai shpresa më e mirë është shpresa kuranore, nuk ja di njeriu të kadrin Allahut sa është i madh. Jalla uala. Adatë ka dhan sa koka është ulur për gjunoahëve. Uma saida man saida illa bi khilaf hawa. Ka dhan se ka njeriu i lumtur vetëm se me kundërtimin e efshit. Kundërtimin e efshit ولا شقي من شقي الا باثاره دنيا نكش ميرو kush esh meru vetem se me çka me dhonjen per parsi te ebshit para mendjes para zotit te tij te bareke u taala fa atber bimen mada min al muluk wal zuhadi aina ladha haula wa aina taiba ta taib ta ulaik ka than marmsin per et kalumve per imbreterve dhe atoret se kan jetu paratie je, ku jan lezet te atora ku është lezet i firaunit i cili që është ka thonë ibn Abbas fuqia i foraunit ka qenjë veç ku ka, ka bo me gisht ushtrit kanë lëviz veç me gisht ka bo si kur sot për andurit e moj vetëm një në shkrym e jep dhe njësën ushtar njësën avionat, vesh me një në shkrym vetëm një miratim mirë, për para Allahu te barek e u e te ala a, i ulin kokat dhe do e mësër kanë mi ull kokat shka pa tjetër e ka me ulkokon para subhanahu wa ta'ala ka thonë ku është lezetje atyre dhe ku është lodhje atyre a i disa njëri ju ka tentu me morket du njën a i disa njëri ju me miliona, miliarda njërsë kanë këshirë të ashtin ndorë du njënjën në ditën e gjikimi thot e i në lmuluku, e i në lgjëbarun ku janë atë shkadojshin me kap du njënjën ku janë krije lartët kur kush nuk fol e në lmelik, unë jam bre iket kisaina Baqiyat thawabul jazil wa dhikral jamil lis salihin kam bait lavdata wa prmendja por te mir e njerze te mir wal qalatul qabiha wal iqabul wabil lil asin dhe fjalte qtia dhe nënçmimet por njerze te qtia sot i mallkojnë mëkatarët e kaluar kriminalet e kaluar dhe i lavdrojnë njerz te mir dhe kan shkruaj por e ksaia donja wa ka annahu ma jaa manja La hawla wala quwwata illa billah. Sai antan bashum, të fjali fë, fëmijë duhet më u dhan për ditë. Nëse jo për ditë, nga një fjali prej kësa libër për ditë për, dit për fëmijën. Ndoshta bëhet një prej frymëzuesve që e ardhmja të jetë më e mirë për muslimanat, për muslimanët. Ka dhan sigur, nuk është uritura i cili është uritur. Ai që pa kur vjen iftari, harrohet e tëruria harotet të uria Wala, shebi shebi, dhe sikur nuk existon ngopja ati cilë është ngop edhin ngopja ku ka thënë një bënkaj me lëgjozia ngopja ku shkon? Allah ju ndëroth në nevojtore shkon Apo? dhe ka thënë knatsia e ushimit është ma pak se 4 sekunda ma pak se 4 sekunda e merë ushimit e fut në goj e lagë me pështimin të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në Ka dhënë më nxirmës 4 sekundave për jashtë, ne veriçish gërditjen. Piusimitan prej gojës tona, çka e kimë veti. Do të para më ndotim ta hek ka fshatën prej gojës huj. Çka bën ti? Ti alla më shumë ne veriçish. Kjo është kit kit kit, kit, kit problema që i sheftin në dunja jam për sta, për me hangër, rahat, edhe për moshfri rahat. E kom media, media ne kanë futur mbarkë edhe e kanë shtridh, edhe e kanë nxirrna nevojtorë. Kjo është kit. Kjo qëtëtërimi huaj, a qëtëtëtërimi islami, jo. Qëtëtëtërimi dhe civilizimi dhe mendja islamet thot, jo. Ka akirat, ka përgjithmon, ka pa fund, pa vdekshmori. Ati janë lezetet, te Allah, subhanahu, vëte Allah. Anda njerëzën nuk ka ma vështirë, sotë të sami ufolë për shpirtin. Ju do këtë diska e quditshme. Dhe njësa, disa prevlezërë, ju ka duke quditshme me shpeshtu e të fodërit për, për shpirtin. A duhet atë shumë fol për shpirtin? Po mirë, kur të vdesin njerëzit, kur në vdesin të aferm, qka bojna na vdesin nevet e afërm, çka bojnë ana me to? A ja udhom shpirtat atë trupat? Me ja udosh trupat i marrna me vetë i xhenazët në shtëpi, jo. Ne i marrim trupat dhe shpejtojmë në varrimin e tyre. Mirë, po vazhdojmë i dashur, dhe ndoshta të pikon loti për një përkujtim të një të dashur që ai ekipi pas, ai është kalb në varr. Çka po do ti, shpirtin e tij? Neve për bëhemi prej, prej shpirtit. انا قالهم ين هارو غوبيت ين هارو اوريت والكسل عن الفضائل بئس الرفيق قالهم دمبليه نغا ولهرات ومرسيت او شوكي كاتش نوكمون مو بوت دمبل سي دمبليه او شوكي كاتش وحب الراحه يورث من الندم ما يربي على كل لذه فانتبه ولنفسك قالهم داشوريا ارهاتيس ارهاتيس Shumke që është më konë rahat, shumke që është më konë papun, shumke që është më konë i pa angajum, shumke që është një riju nëse thotë njëherë ja banë pytjet vetis, që ka me bo, di e sa i ka dështu, që ka me bo. Qishtë, të më donë, ti nuk ki plan para prakë, të ka orë ti një qatë që si të shme thonë, që ka me bo vetash, ku me shku ushtash, të më donë, ti nuk ki ide. A, a i disa është të rezikshme, se ti deri sa të ekri fjallën, Se dhe ata shë kanë vdekë, kanë vdekë t'jo të folë, ose t'u bodhë një ide, të gjithë. Andaj thot, hubbë rraha, juri thuminë në nedemi, ma juri bi ala kulli ledhe. Da shuria e rahatisë, më kanë rahatë, mësë më punu kërgja, thot të rashëgonë prej piklimit e cila i kalonë kretë le zetët. Fën tëbih vë të abli nefsik, ka thonë ki kujdes, lo dhe vetën, ki kujdes, lo dhe vetën. Wa'lem, enë eda el faraid, veçtinab el meharim, lazimun, femeta te addel insana fër në narën, në narën, ka dhëndi jo birëjem, se kryrëja e farzëve, kryrëja e obligimeve, dhe largimi prej harameve, largimi prej të ndaluarve, ka dhëndi, është obligim i domozdoshën, nuk diskutohet kryrëja farzëve, sot të na, kur i krymë, në këshë farzët, që uët njëri mirë, mi falë, pesko, farzë, që uët njëri mirë, apo kjo po shkak prishë sistemit nuk banë mu njëri u ban më të çujt njeriu i cili fal paskojë i mirë s'ban më të çujt kjo mangësi se kjo s'u çujt në kalumën kur këtu s'ka cënd kalumë njëri mirë i cili fal pasvat pasvat më fal ka obligim është ajo detyrë është e patjetërsushme i mirë është çujta i cili i ka bu po mirë të tjerëve i mirë është çujta i cili është është pa në nafile në vullnetare ama në obligim kjo i bë sikur me pi ujë Akinë lirë mira aq i vetëm. Kjo nuk quhet mirësi. Kjo lart termit mirësi dhe vlerë. Vlera shtimi don ujë tjetrit. Si ti pish për veten, nuk ke mirë. I mirë për veten. Nuk quhet më fal pas vakti. Andaj do dihet se kjo s'diskutohet. Fjalën lazim, domethënë nuk diskutohet. Lazim. Fa men ta'adda, fa meta ta'adda al insan, fa an-nar an-nar. Ka thënë çdo herë që ka njeriu i largohet farzave dhe i shkel halamët, ka thonë në narë, në narë, zjarë, zjarë. Mustafa Sadiq, rrafi i, ki hojë, është prej hojë alardhe, du të apërmendin në biografinë të ti, si qëfar akli, qëfar mendje ka pasë, dhe si ka njërosë termët dhe sendet islame. Ka thonë, mëkati, njërzit kanë dëshirë mëkatin me qëjtë mëkat, dhe nuk e këshirën qështë duhet. Ka thonë, mëkatit mja hekë, Do do ngjira tjetra, do dë, ngjira tjetra çka del? Në fund zjarr. Kur ti bën mëkat, me zbërthim mirë, çish del? Zjarr. Argument, Allahu ka dhan se Allahu që ban mëkaton është i zjarrit. The men ya'mal ja, soo an yudzab bih. Ai të liban këç na shtim zjarr edhe është problem për ata si si të këqë. Domthonë, mëkatet nëse njeriu i këshif si zjarr, si ofrohet. Dhe çfumi ul me zjarr, derisa ta djegë dorën. Kur ta djegë dorën si afrohet, po mi ponë reshpë shem i sifmi shkojm djegmi prapafromi shkom djegmi prapafromi si ka von sallasa mjun si mizat unë ju largoj prezjarit ju hujum mazjarit unë largoj prezjarit ju hujum mazjarit kjo tabiati i njerit ky është tabiati i njerit allah xhallahu warha permisoft pasaj qadan e alam ana talabal fadail nihayat murad al mujtahidin thumma al fadail tatfawad qadan diyesa kërkesa dhe me hulumtu drejt mirësive është maya e njerëzve të mirë Moja njerëzve të mirë, ka thënë dhe vlerat janë të të shumta, ka thënë duhet me bashku mes zuhdit dhe elmit. Duhet njeriu me punu dhe me ditë. Ka thënë disa njerëz kanë deviju se kanë dashur të punojnë pa dije. Dhe disa të tjerë kanë thënë neve veç dija na duhet, nuk punojna, a veç teori. Jo. Ja. Atë esencë është mi bashkuë këto sënde. Pastaj thotë njëriju i bashkon punën dhe dijen rafa asa hibe huma ila tahqiqi ma arifat il khali që subhanahu wa taala këto e ngriti njëriju në njohi në zotit të bareke wa taala ajo e dini se njëriju kur ta njef zotin e ti nuk ka mundë si për e dashtata e kur ta doje zotin e tina ka me punu që ishë dënë zotit tina e kur të punoje që ishë dënë zotit tina regullohet gjithë shka regullohet gjithë shka pasta i thot patilka el ghaiaatul maqsuuda kjo esh qellimi final cila esh qellimi final me njoh zotin na keme parmend na akide dhe na muslim besim kur kemi mësua atje se dietar kan thon qellimi ket adhurimeve namazit zekatit axhirimit haxhit urdhrimi per te mir ndalimi nga e keqja leximi kuranit leximi sunit krecka ekziston cila esh puna fundi li ta'lamu anallahu ala kulli shay'in qadir Allahu, kër i ka përmenë obligimet, ka thanë, dhe kriimin e qive dhe tokës, jo me shneve, kriimin e qive dhe tokës, ka thanë, kërejt kjo për çka? Li ta'le mu, që ju të arini, me ditë ca Allahu është i pletëpuqishëm. Këtë që kjo ka, ka, pa. Se qafirat nuk edhinë, Allahu në gjëllëvala. E neve, a da e thotë, kërejt që ka ki me ba, dhe duesh me ditë se taku, maja, finalja është me një vëzotin tanë. Allahu, s'ka ne Ti lodhësa dusha ti nuk jashën në pushtetin. Edhe xhonatet tua nuk i bojnë damatina. Para mundë universa sa është i madh. Falla mundë sa është universa, çka i bën damati? Ai t'ka janë ubilë, ban sa dush. Sa dush. Ve prej mshirës Allahu xhelal dhe fuqisë të tij sa i thot njeriu të bën sa dush. A bash çështoj po? Allahu thot në Kur'an, "E ma lu mash tum." Nuk ekziston sheriați që i ka thon njerit kështu. Çka duhuni bani? Kështu thot. Fë menjë shaa fë lë omen wë men shaa fë lë këfër kush doje lë të besojë kush doje lë të mohoje kështu po s'ka nevojë e vërtetë s'ka nevojë mi, mi shku diku të pas se si s'ka ne vërtet çon sejt kutbi rahmetullahi alay that e vërtetë ta nuk djen mas ti hajde trimëti jo jo ti duhesh mi shku asaj pas sa ajo është e vërtet atije i nevojshëm për ta Andaj, thot, maja e majave është me njoftë Allahun të barëke vëtë ara, pasaj ka thonë dije se lejse kullu muridin muraden ka thonë dijo birjem si jëtë gjdë kush i cili e dën Allahun, a e dën ata a kjo është rëzik a kjo është rëzik ti mund është me sinu Allahun, pa i nuk të sinon tije o është e kot kjo është rëzik që ka thonë, lejse kullu muridin muraden Ibn al-Rajab al-Hanbali, Zan ibn Qayyim, ka thon çdo fjale e Ibn al-Jawzit është nasihat. Çdo fjale e Ibn al-Jawzit është për të marrë mësim prej sonë. Jo çdo kush ka sh... sinën Allahun, Allahu sinën ata. Çish kjo? Sa njeriu lodhet dhe kultuhesh për çka? Për Allahun. Krishtart çka bojn? Për Allahun. Ka thënë Allahu te bareke ve taala, haa nasiba, amilatu nasiba. Për fityrat e krishtarve ka thonë, të raskapitura në punë, të slanarën hamje, kanë me hy në zjarë të përbluarë. Ka thonë, Amrmë dhe Khattabi, këto janë priftatë, këto janë priftatë, e sinojnë Allahun am Allahus si sinan ata. Allahun arrujtë. Se nga mujna më kujtu që ime rrugë të zotit, mirë për nuk je, nga se nuk e ki sinua, si duhe, nuk e ki ndjekë për nga merin sallallahu alaihi, vësallam, se jëgjdo kush ka esinë në Zotin a esinë në Nata dhe kjo e ban njëriur mu ka një frikshem gjithmon gjithmon një frikshem wala kullu talimin wajjide dhe jëgjdo kërkus gjen adhe Allahu të barëk e vëtala ka thënë në Kur'an e fejët ma u kullu mri im min hum e njëdkhule gjennët e naim ka thënë Allahu të barëk e vëtala në surën Mekije kur mushrikët i kanë thënë disa prej tyre mutekebburon disa mendjmarë kanë thënë ki po fol për një xhenet po fol kë Mohamedi alayhi salatu vesselam ka thonë po nuk është se xhenetin e kanë anën kënd bot ka thonë si të ket xhenat atje edhe atje hinana kush na nanë kështu për kibrit edhe atje im sigur këto që e kanë atje edhe atje im por këto nuk e njohin Zotin të bardhë ke u te ala e Allahu ka zvit ajete ajo të mos mëse çdonjani prej tyre ka më hin xhenata Jamos menazhë zënjane prit. A njerzit thon xhenet, Allah inshallah xhenetin asip ja ka bó. O kjo vjon nuk i bën do binë saj nuk e ka bó nasip vetvetes. O sa Allahu te bareke we teala, anda don ki kujdes se jo çdo kujt icili lip xhen. Ka thon mir po ka thon pejgamberi sallallahu alei sallam kullun muyassarun lima xuliqale, çdo kujt i letsohet ajo për të cilën është krijuar. A kola syhat mat mat se gjë? Nuk ka asja po vdot se gjë. Pasa ka thon, uawwalu ma yambaghi an-nazar fihi ma'rifatu llahi ta'ala bid-dalil, ka dindjes e para prej detyrave që duhesh ti më ditë obir jam, është ta njohësh Allahun te bare ke u te ala, wa ma'lumun an man ra'a as-samaa marfu'a, është e njohur se ai i cili sheh qiejin e ngritur. Wal ardha mawdu'a, datokun e shtruar, wa shahida al-abniya al-muhkama, ka thë di shikon ndërtimet e Zotit të precizuara, në më mënyrë simetrike. Më njër, a ka kriëm matë mirë Se i Zotit Të Baraka Vara e, khususan fi jesedi Nefsi i dhe shikon trupin e ti Trupin e ti Me lejnë allahu gjellu ala Do ta mbohem i në ligjerat Hikmeti nga ibn Al i bënqajmë El Gjauzije, dhijet I bënqajmë El Gjauzije Hikmeti sepse allahu e ka kriju njëriju në këtë forë Pse e ka kriju allahu gjellu ala Në këtë forë Dhe kjenime po aqebu l'uqeb Qudirat e qudirat Qud e që dira se se e ka ndërtu Allahu u gjelluar njëriju në këtë formë pse koka lartë, pse dur të kështë nëmeratë anë dhe ka thonë ku që e shikon qilin dhe tokën dhe e shikon trupin e vetë që shë kryuë shikon e trupin njëriju tësh prej trupet e vetë që Allahu u gjelluar që shë përmeni i bukajim e lëgjauzije Allahu e ka kryu njëriju nësi mbretë me e morë ka ofshënë dhe me e ullë në fronin e mbretë i culet së dy që shmeneta, jo. se se E, trupi njeri ju të shqyti qëtë qëtë qëtë. Sytë të tijan të qëtë. Paramë do nësi, i përnë ka i më gjitha thëtë, Syri i ka shtatë shtresa. Në përmetë këtëre shtatë shtresa, a i shikon larkë. Shtatë shtresa. Dhe brendia e Syrit është pikrishtë sikur galaktika qëllit. Atë shumë që liza lëvizin aty më brenda që njeri ju të mja mundcu një veprimtari. Qela është të jo? pa, A dini se një në prej Selefi dhe hox, ka ndalë një oh, hoqë, ka thanë, o hoqë, këshillom, këshillom diqka, ka thanë, mbillësit. A do me poni mejtën, Allah, u gjellëvala, mbillësit, edhe përfundon gjithë qka. A do me shtu edhe pak, mbillësit edhe mbillësit edhe mbillësit, në automatizëm kalon në kur gjohiqë, mbillësit edhe mbillësit edhe mbillësit. Edhe qka ndodhë me tije, ti nuk i kur fardëndjenje, ti nuk i kur kushit. Ja alla o ti ka cilësi ti ka cilësi të ka dhënë xhuhun ti ka dhënë të gjitha për një sent o budu rabbakum adruna zotina ju andaj adhurime ja allah te baraque we taala me ndjenjë dhe me shpirt dhe me perceptim te madhres e ti o shumë më i lezetshëm, adhurimi, e lezetshëm se sa fotografia e adhurimeve se sa pamja jashtë e adhurime ka dhënë dijesë ai shikon ai cili shikon të gjitha këto ali ma enhu la buda li sanati min salih edhin se gjdo kryes e ka një kryus. Gjdo kryes e ka një kryus. Paramendo në sa është i majhë i cilë e ka kryu këtë qëta të katë qinjëllë. Shumë është i majhë. Shumë a i majhë. Paramendo një riu kërë shikon një deti prej detrave të gadishu lujt balkanik sa dvegjëll që janë. Paramendo një riu kërë shikon një ocean prej oceanëve. Të cilat oceanët e trishtoj një riu me zanin e tina. Paramendo në r djeli, apo toka në djelin, është sikur një guri në tokë. Toka në djelo sikur një guri në tokë. Paramendo në shiara, edhe një surën nejëm, Allah e ka përmen një il të matë, dhe zine ka qytë shiara, grekët e quajnë Sirius. Ki Siriusi i mbledh, kretë planetet dhe për paravetit janë sikur grimët sa të vogla. Paramendo në dhe shumë, shumë i e tjera, shumë i e tjera, kretë këto Allah i përplas një dit dhe i ban zjarr. Për e më done dyti, kat, i treti, i shtati. Pastaj vjen një ujë i madh, apo. Ka thënë sa nuk e din funullin kurkush. Pastaj vjen një pemë e madhe, sidrati ulmunt e Xhibrili nallët. Xhibrili nalo. Dhe vjen Arshi. Arshi është kresa më e madhe Allahu tebaraka ve teala. Sa është i madh Allahu xhellahu ala? Ka thënë sallallahu alejhi ve sellem, la uhsifana oh, an alej. Ka thënë ti o Zoti je shumë i madh, nuk më të falenderoj. Çmosti me nam Allahu te bareke ve taala. Andaj meditimi në krijimin, thot Obiri jam argumenton se ka një Zot shumë të madh. Një Zot shumë të madh. Teqor Imam dhe mëshira ti është shumë e madhe dhe ka thënë ibn Qayim el-Jauziye, "Forca dhe mëshira shkojnë bashkë." Forca dhe mëshira shkojnë bashkë. A ka, forca a ka më të fortë se Allahu? S'ka. Po a ka më të mëshirshëm se ai? S'ka. Andaj sahabët janë kanë njerëz më të fortë. S'ka më të fortë ato. S'ka. Po më të mëshirë shumë sa ato s'ka. A në njëriju i cili e shpras mëveve në shtitobot? Sunë e ma vetën. Njëriju i njëri cili falë, njëriju i cili e mbanë vetën, e frenën vetën, ka fuqi, ka fuqi të madhe. Pas të ajë thotë, duhet në meditua në vërtëcijë në pengamerit sallallahu aleyhi sallam dhe vërtëcija e ti është Kur'ani. Kur'ani Allahu Gjelle wa Alaa ojë vërtetësi ja më ma e madhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe, dhe besimtarit nuk duhet mi hek sy nga libri i Zotit vet. Zban mi heksit nga libri Allahu te barake wa taala. Dën këtu një këshillë të sinqertë për vjetë dhe për ju. Ajetat të cilat postohon dhe prezentohen në rrjetet sociale si Facebooki dhe Twitteri dhe Instagrami këto më radh. Ajetit nuk përfituohet prej tij nëse nuk çelët prej moshafi. Ajeti Ajeti nuk mundë të më përfitu për e ti Kur ti lartë e ki ajetin e poshtë e ki zhveshjen Nuk mundë është me përfitu për e ajetit Kur njoni ta ka qitë se ka shku filan Restoranin me hangër u shqim e lartë ajetin Nuk mundë është me përfitu kështu Nuk barazot hajgari a njerëzve me ajetin Ajetit përfituot vetëm kur qelet libri zotit Special, ekskluzirisht me abides dhe pësërti Kështu përfituot E jo në Facebook Derisa është shëndru fjallë Allah, u gjellëvala në mjetë për lajke, për pëlqimët e njërzve. E lusim Allah, u gjellëvala që Allah më në falë. Kjo është përbuzje, kjo është mos respekt për fjallën Allah, me qita fjallën Allah në Facebook. Barabar, barabar me fotët e njërzve, barabar me fjallët e ndyta, barabar me zhveshje, të del ajetet e të del lajmi ndytë e lusim Allahu më gjellu ala, që Allahu të ngritve dhije në vësintarë dhe në librin e Zotit, te bareke, vëtë ala. Pasaj thotë duesh me ditë se e para pas një hurisë Allahu te bareke vëtë ala dhe besimin të pastër, është një huria për namazin. Pasaj për abdesin, pasaj për zëqatin, pasaj hajin e se ki mundësi, e kështu merad, pasaj ka dhonë emson Kur'anin, pasaj emson hadithin e për nga meri sallallahu aleyhi sallam, pasaj emson, Ronaldo's la haula wala quwata illa billah historin e sahabeve dhe shumica e muslimanëve kanë problem në këtë. Dhe kjo është njerim. Është njerim, ha? Mëmso u njeriu prej prej personaliteteve të huaja, fatkeqësisht ne detyrohen ata. Apo, është fatkeqësisht njerëzim, njerëzimi, andaj do të mos sekënam me fol për dallimit me çitrimit evropian dhe aty islam. Se që të trimët evropiane Neve na e kanë detirua Që neve për zdo të ligë Ta dimi se kur ka hangbuk dhe kur është martu Dhe kur është shkurërzu Apo? Sot është shkurërzu, nesër është martu Apo Kjo është përdhose njëriut Si dushme përdhose njëriun Kalzoj se filani sot është shkurërzu E na e na të prit atë lajmë Me flak e na të prit Qka bani filani Këto sende i detirohen musliman Dhe kjo është për qaj me me gjak për a me ndonë me ardhë një sahabi dhe me pak e gjendje a i kishton s'pas ka njerëzi ku janë njerëzit e kisht lip një njeri vallaj e kisht lip një njeri me thonë a ka njerëzin këtë tok prej poshtërsi e që ka thonë Allah u gjerë esfe në se filin njeri u bjen ligësi lig, në poshtërsi më të madhe andaj duhet muslimanët mja utërhegjë vërrejtën për këtër e sendeve që mësë me rap prej dhe viktimë e atyre e gërësirave të se të dëshirojnë me ta kafshu e ti njërzorën. Andaj, ka thanë mësën, mas Kur'ani dhe hadithin, historin dhe jeqkrimin e kujtë shokve të nga meri sëllallahu aleyhi. Vësëllem, pasaj kush, kujna? Ulemave. A keni po ju në Facebook historit ulemave? A keni po? A keni po do një portal me të kalzuhu e jetën e bubekrit? Ja, së kalzuhu e natë. Ata ti ka zonë zhveshët e ndyta. Andaj, ka thonë obirje, ki kujdes nga këto sende. Pastaj, ka thonë dhije se nefsi, në nefsi është e vendosër fuqia. Nëse donë e shpizon, nëse donë e pezullon. Do me thonë, njëriju ka fuqi për punë. Njëriju ka fuqi për levizje. Dhe risa Mohamed Kud, dhe bëjallaj më shirovë, thotë se njëriju për e sedare në këtë botë, Mo e mentë, njëri ju prejtë së të linde në këtë botë dhe deri në momentin që ka i ngritë të shpirti ati, ka thonë ma i jeftë të ujet e harrak, ka thonë së pushon asë një qast nga lëvizjet. Deri sa ka thonë edhe kur të pushoje prej lëvizjeve vullnetare, Allah u e lëviz. Në kjo mu e gjize, kjo është mrekulli. Njëri ju prejtë se dale prej barë këtë në zvetë dhe deri sa të vendosët në varë për të idale shpirti a shë nalet ka thonë, organi ti shë nalet ka thonë dhe kutë nalet vetë Allah u e rëtullon natën gjumë kushtë të rëtullon natën? kushtë rëtullon? Allah u të rëtullon nuk allim dhe Allah u e rëtullon, Nukallip, të të rëtullon. rëtullon pse? sepse donë me të argumentu se lëvizja është lumëturia në shme punua me lëviz a ki pa disa njësë vlodhën e të pushuë vlodhën atë shumë ka pëshu lodhë kjo problematika sepse të prishët sistemi njërzor dhe ti ka lënë në ndihçka qka nuk e dinë se i kuina i përket andaj thot, dije se njëri ju e kom mrejna fuqigen Nëse do e përdor, nëse do nuk e përdor, ka thonë, a e ki dëgju e poezin e një poetit i sili ka thonë, Wallahi ma gjitëkum za iran, illa wajetëtul arda tutuali, wala thanajtul azme ambabikum, illa te athërtu bi edhjeli. Njëni prej djetarëve të muslimarve, ka shkujtë këtë poezin dhe ka bëhë këtë poezin për Allahum. Ka thonë, pasha Allahum, dhe Allahi, ka thonë, nuk i vi Allahut si vizitor, dhe më nuk i shkoj pas Allahut, Illa arda ka thonë vetëm se e gjej toka më bështirë bot dhe bote aftë do me thonë, i arri për qëllimeve të mëdoja që së të më kashkumenja pse, se si jam lidhë më Allah unë gjellohala a i cilë e ka zgjeru që këtë tokë, mundët me ta pru atë të largët të aftë a po pas e ka thonë, e nuk umdojnë dhe njëherë që me mëra ambicja prej derës e juve Dhe i rësallahu që, në mënë, kur të largona prej Allahut, illa të athërtu bi edhjeli, vetëm se nga tërona me kante mija. Apo? Andaj, e shikot se lefin, e bu Hanifja, dhe na vetë, nga ka mejt histori kjo, e ka mejt histori se së provojna kësi, kësi legenda nga me bo, nuk provojna. E bu Hanifja, vetëm një histori, e ka fal namazin e sabahot me abdesin e jatijes, e ka ledhuën një khatme, në dy reçate, para më në 300 vate, një në reçat dhe 300 tjera në reçatin tjetër. Pra i ka kjo, sepse Allahu ja ka mbush tillët largët. Na vesh kur e shoh në mushafinë shtuna, na kap një lloj frike. E kur njeriu i largohet Allahut i prishën bund, apo. Ka njëri miliona mirë, por nuk dinë mi thon Allahu Jellalul Ala Shecher, elhamdulilah. Sa Allahu e ja ka prish bundet i gjithë ata që kanë kujtojë këtë poeziën e Ktina. Hojës, pastaj ka përmend disa prej prej këshillave të tjera, të shumta, të cilat koha nuk na i premton me i përmend, i ka përmend edhe shumë prej librave tësat që ja ka propozuë që t'i lexoje prej tyre dhe ka përmend se e ka shkruar një libër Sifatus Safwa, edhe pse në planifikimin tim ishte menaxhuar një pjesë dërmuese të kësaj fletushje, mirë po, kohë është aftoftë dhe mos ju mundojmë, do ta përmend vetëm një rast. Hoxja e ka propozu gjallit vetë me lezu një liber si fetu e safua. Kjo liber është 4 vëllime. E ka shkuit Ibnil Gjozi, Ebul Faraj, Gjemalu Din. 4 vëllime dhe titolohet cilësia e njërzëve të zgjelur. Këtu ka folë për sahabët, për tabi ejnët, për tabi tabi ejnët dhe njërzën deri të koha e Hoxjës. Hoxja ka jetu në shekullin e gjashtë, në shekullin e gjashtë të kalendarit të hijrit. Në këtë libër ka përmend raste të çuditshme. Dhe neve kur e, e, e mbajtëm ligjëratën shtridhja e Nefsit dhe poshtërsimi i Nefsit, pikoi mbajtëm sifatu safu, për librat cilësia njerëzve të zgjedhur. Këtu ka përmend një rast të çuditshëm, dhe më kta e përfundojnë. Sot ka qenë një predikator dhe adhurojësve të muslimanëve. Ka qenë imam në xhami. Ka qenë imam në xhami. Dhe kjo është prej këshillave më të rëndësishme. Dhe pas përfundimit të një namazi e ka po një njëri me tesha të vjetra, me dhe më tonë me të harnume, dhe ka qenë i zbet dhe i dobet, dhe e ka këshirë njërë kështu me një shikim poshtërësimi, dhe e ka po të lezu Kur'an, e ka po të lezu Kur'an, dhe i bën il Gjozi e përmeni këta në kaptinën, se si njëri mundët me bo gjibet pa folë, së folëme me të folëme, gjibet pa folë, a e keni ndëgju këtë temë? Gjibet, përgojim, pa fol. E këtë rast e bje për dëshmi. Thotë shiko në gjibeti pa fol. Dhe përmenë në rastë një më më shafijut. Ka kaluet në gjami dhe ka po një onë në duke kajt. Edhe në veti ka thonë një më më shafiju, marohat, shtirët. Thotë një më shafiju, gjash mujë së kumë dalë në mazën në sabaj në gjami, dhe thotë kure kumë kontrolu vetë vetën, shkabona ku e pagu taguvimin tha e pa së një ditë kalova në xhami e shikova njëonin tukajt tash kjo ashtu marrue tha allahum dënoi 6 muaj s'm la më don xhami thot ki imam e vali namazet dhe e pa kët njerëj me lecka me trup të, të zbeht tu lexoj kuran dhe e shiri kështu tha ki nevojë për diçka ai s'ka pas nevojë nuk ka pas nevojë ka cin vaj prej zahideve dhe ja ka dhënë një ushqim një kesë me ushqim dhe në kët form decish se ka nëjmojë Dhe kur ka shkuar te spija e ka honger veten. Sa trajtova mirë. Nuk e trajtova mirë. Dhe natën e ka pa po ëndër kët njerë. Edhe ka pa po kët njerë li ka ardh me një çoftinë me veti. E ka ardh me një çoftinë me një ngërdhësir. Ka thën, "O oh, hoj, pse më xhiros ashtu? Pse më xhiros ashtu me poshtërsim?" Ka thën, "Nuk pa ta ka fato nevojë për ushtim." Ka thën, "E kjo çoftinën me veti, ëndër i është paraçi." Ka thonë e këtë softinën me vetit, qka e ki? Ka thonë kja është ushtimi, shka valave. Dhe kërës gjupi gjumit, e ka komentu andrën. Ka thonë, ki kuptimi kësa ja andrë është vetëm se e bona Gjibet njërin pa fol. Se qka do më thonë Gjibetit? Me fol për të kecë për të kanë. Ki, në faktikish me vetë vetën, kërë e këshiri kështu, andaj, Allahut e barek e vëtale, ka përmej në Kur'an, ja wa ma tukhfi sadur ka thallahu te bareku ve taala allah u edin e lvizen e sirit shkon shkon zemra prish e shpirti ja ja dikuina xhimsen e dorros apo çuçi e xhimsen e dorros se ti jam qen el kebir el mutaal ti je shum i madh mir po kjo dhani e xhimsen te dorros te allah u xelola pale sa e madh asht andaj abdullah ibn mesud kur ja pa n kan ho, te hodha ka thani qit farkon ka pejgamberi reagoj apo kështim me kom teblimi me saudit apo se i ka the holla dhe tvogla ka thane vallahi ne peshorne allahut jan matrona se kodrat e uhudit ai keni pa kodrat e uhudit andaj e boni gibet pa fol sa gibetin tash e boin ana pa fol kur e kshill me dikan habeki aba habeki ne aprishet zeimra kande kjo esh pre kshillave te sa di ka permen im diljozi dhe elusim allahun xhello wala qe allah tebareke we tarat nam priet te bare, vetarat, cilat i edukojn femiyeton dhe prindërit e muslimanëve bëhen për edukatorët e mirë të muslimanëve elusimallahu xhallahu xhalalu inshallahu tebaraka ve taala ai përmirëson të mbrendhshmën tonë dhe të jashtëmtonë elusimallahu xhallahu ala inshallahu tebaraka ve taala të ndriçon shpirtat tonë elusimallahu subhanahu ve taala te allahu xhallahu xhalalu t'na mëshiron në mushirën t'ina nai largon ndvdots ligsitet nga brënditja tona elusimallahu xhallahu ala te allahu tebaraka ve taala na bam prëautorë të cilët nëse nuk mundën në të zbatojnë islamin në tërësi t'ia u bojënd djep dhe t'i u servojnë të tjerave gjeneratës së ardhme një islam më të fuqishëm, një islam më të lartë, një islam më të ndershëm, një islam i cili do të kënaqë shitë muslimanëve الوسيم الله جل وعلا ان شاء الله مسلمات كذا شاء الله تندهم تدرت المسلمون والله تمشيرون الوسيم الله جل وعلا في دبرغوست المسلمون والله تيران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين